ajude a natureza, não destrua os bens que a natureza coloca ao seu dispor para ajudá-lo a progredir, coopere com as árvores porque elas cooperam com a vida na purificação do ar que você respira, colabore com a pureza das fontes porque elas lhe fornecem água para descedentar o seu corpo, auxilie o solo a produzir para que o pão seja sempre farto na mesa de todos ajude a natureza não transforme sua prece em petitório insistente o pai sabe aquilo de que necessitamos mesmo antes de pedirmos Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a maior ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos, com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. Veja na criança o futuro da humanidade. Mantenha-se, por isso, solidário com todos os trabalhos que visem a beneficiá-las. Lembre-se de que cada criança poderia ser um filho querido do seu coração. Colabore na recuperação das crianças desajustadas, sobretudo mediante seu exemplo dignificante e nobre. Em todos os setores, a criança é sempre o futuro. E por isso precisa ser atentamente ajudada em suas necessidades. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere respeite a liberdade de crença dos outros, tanto quanto aprecia que respeitem a sua não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso respeite para ser respeitado se impressione com seus sonhos, isto poderia levá-lo a extravagâncias ridículas, viva acordado no bem e os sonhos serão belos e bons, se alguma característica de verdade lhe for revelada num sonho, aceite-a com simplicidade, mas não se deixe levar a interpretações supersticiosas, procure sempre o lado bom das coisas. Pere com a sua pátria para engrandecer se a si mesmo a pátria é a reunião de todos nós no entanto evite buscar apenas vantagens pessoais pois aquilo que você retirar a mais para você estará prejudicando a outrem que receberá menos qualquer função é útil à comunidade e o bem da coletividade se distribui a todos os cidadãos não abuse de seus privilégios eleve seu coração em prece mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas que de seu coração partam as palavras espontâneas como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Não. Ore fervorosamente, mansentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angélicas seja efetiva e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual.